Jól ismerem. Mi lett vele? Én vagyok az, Hamir úr. Jaj, érte. hát az más. Bocsáss meg. A szemem hiány. Mi újság, hamirúr? Tegnap jó kuszkusz kaptam enni, és ma délben rizs lesz húslevese. Hogy ma este mit kapok, azt még nem tudom. De nagyon kíváncsi vagyok.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 Ebben nagyon érdekelt vagyok, és tiszta szívemből kívánom. Ramon doktor még az Artur nevű esergyőmér is elment. Nagyon evett a fele miatt. Hát senkinek se kellene. Ezért muszáj szeretni.